Розділ 2. Шукаю напарника. Геніальна теорія Антончика Мацієвського. У мене виникає ідея. Спершу я навіть не дуже переживав. А, нічого, думалося мені. Завтра помиримось. Ми не раз бувало сварилися з Павлушею, але через день найбільше два хтось із нас перший заговорював і сварка вмить забувалася. Як правило, заговорював той, хто був більше винен у сварці. Я вважав, що на цей раз більше винен він. А що? По-перше, знаєш, що я дальтонік, і лізе з своїм малюванням. По-друге, підняв на товариша руку. Ще трохи і вдарив би. За що, питається? Нас на бабу проміняв, як ото співається у популярній пісні простенько разіна. Та тож хоч княжна була персицька, а це казна що. І я сподівався, що назавтра Павлуша отямиться, і все буде знову ж таки, як у тій пісні, і за борт її обрасаєт в набіжавшую волну. Ну, я не вимагав, щоб він обов'язково топив грибанючку, хай живе, але щоб викинув її хоча б із свого серця. Та минув день, два, три... А він усе не заговорював. Він одвертався так само, як і я, і не дивився в мій бік. А на четвертий день дізнаюся, що цей довбеха записався таки у художній гурток. Це вже була зрада. І я не міг йому пробачити її. У мене всередині все клекотіло, як борщ у горщику. Ах, ти ж перевертню, зраднику нещасний! Кинув мене, дальтоніка, а сам подався в художники. У живописці, знаючи, що я не можу туди, фізично не можу. Це все одно, що кинути друга на полі бою. Ах, ти ж Іуда, Іуда Завгородній. Тільки так я зватиму тебе відтепер. Ти думаєш, я плакатиму? Так? Ні, не побачиш ти моїх сліз, не побачиш ніколи. Думаєш, я без тебе не проживу, Зів'яну, як тая квіточка? Ось-осьо по перше ти зів'янеш, ти плакатимеш, ти приповзеш до мене на пузі і благатимеш, щоб я тебе простив. Я ж тебе знаю, ти занудьгуєш, занудишся через кілька днів серед отих олівців і пензликів, без наших пригод і мужчинських розваг. І я відчув нагальну потребу щось устругнути, щось таке, таке, щоб світ похитнувся, щоб у того Іуди від заздрощів. У носі засвербіло. Неодмінно треба устругнути. І при негайно. Але що? Запустити щось у небо? Було. Запускали вже з тим Іудою на паперовому змії глечик із сметаною. Впіймати щось? І теж було. Піймали колись із палушою, тобто з Іудою. В лісі погудькало і випустили під час лекції. Адже ж, як не треба, то тих ідей різних завжди повнісінька торба, а як треба, то хоч лобом у стіну гати. Крім того, потрібен напарник. Без напарника самому щось остругнути по-перше, дуже важко, а по-друге, просто нецікаво. І я пішов на вигін до хлопців. Вони сиділи кружка, курили і балакали про страшне. Я мовчки підсів до них. «Треба взяти неторгований казан?» зловісним голосом казав Вася Деркач. «Тільки обов'язково неторгований. Скільки за нього запросили на базарі, зразу куплять. Так от, узять неторгований казан і зробити у дні маленьку дірочку, піймати кажана, піти до лісу вночі о 12 годині, знайти мурашник, покласти кажана, накрити казаном і одразу швидко піти, не оглядаючись, Бо кажан кричатиме дико На другий день теж о півночі Піти на те місце Піднять казан Там будуть лише кісточки кажанові Розгребти їх паличкою Знайти одну таку кісточку, як виделка А другу, як гачок І от, якщо ти хочеш, щоб хтось від тебе отчепився Треба його легенько відштовхнути тою виделкою а як хочеш, навпаки, привернути когось, то треба зачепити гачком. Не інакше, як грибанючка бісова душа зачепила Павлушу отим гачком, а від мене одіпхнула виделкою, подумав я. Берехня, зневажливо пхикнув хикнув Степа Карафолька. Чого ж ти не отштовхнеш математичку, щоб вона до тебе не чіплялась і двійок не ставила? Хлопці засміялися. «Легше всього сказати брехня», – надувся Вася Деркач. «А ти ж не перевіряв?» «А що там перевірять? Ти б ще нас агітував чортів ловить або привидів. «Пережиток! Неандерталець!» – сказав Коля Кагарлицький. Вася Деркач був таки темний, як Гудрон, і перебував під впливом своєї двоюрідної бабусі. Та бабуся, баба Мокрина, була дуже релігійна і забобонна. Вона уособлювала в нашому селі темні реакційні сили. Лектори завжди наводили її в кожній антирелігійній лекції, як приклад пережитків минулого. «А все-таки ті привиди якось знаєте?» – мовив Антончик. Учора в клубі показували чеський фільм «Привиди замку Моресвілл». Фільм комедійний, але привидів різної страшнючої чуртівні там стільки, що в залі весь час охали й ахали. Після таких фільмів завжди хочеться побалакати про страшне. І хочеться довести, що тобі воно – те страшне, про статтю. Взагалі в наш космічний атомний вік усі ці привиди в замках. Чистісінька нісенітниця, знову звався Коля Кагарлицький. Усе це спростовується елементарною наукою. З цим, звичайно, нічого не встругнеш, подумав я. Дуже розумний. З одного боку, звичайно, квантова механіка лазери, брякнув Вася Деркач і, опустивши очі, поджерванів. Балда! Ручає, що він поняття не має, що таке квантова механіка, що таке оті лазери. І зараз боїться, щоб хтось його не спитав. З таким теж не встругнеш. «А головне – кібернетика», – авторитетно сказав Стьопа Карафолька. «Наука зараз на грані створення електронного мозку, машини, яка повністю замінить людський розум». «Тебе першого треба було б замінити к бісовому батьку машиною, щоб не задавався», – подумав я. «Якби мені навіть сто мільйонів давали, я б його у напарники не взяв». «А все-таки...» Несміливо промовив Антончик Мацієвський. Кібернетика, лазери, шмазери, я розумію. Але от ви мені скажіть, що з людиною робиться після смерті? От жив-жив чоловік, все відчував, думав, мріяв. І от раптом умер, і нема. Нема нічого. От як це може бути, щоб не було нічого? Повинно щось бути. От навіть за законами фізики. Ніщо з нічого не з'являється, ніщо без сліду не щезає, а просто переходить в іншу форму Закон Ломоносова Залізно От кожен з вас вірить, що от він умре і нічого від нього не буде Нічого він не буде відчувати, думати ніколи От скажіть мені, тільки чесно А ну тебе з твоїми розмовами, найшов про що балакати, про смерть Тьфу, замовкни Обурено замахав руками на нього Карафолька. Стьопа Карафолька, незважаючи на те, що вважався серед нас найосвіченішим і найрозумнішим, бо був перший відмінник у класі, не терпів, просто не виносив розмов про смерть. Одразу починав тюкати, тхукати і махати руками. Він дуже любив своє життя і здоров'я. Навіть коли він чхав, то завжди сам собі казав тихенько «Будь здоров, Степане!» І розмови про смерть, мабуть, вважав небезпечними для себе. Наче той, хто говорить, тим самим може наврочити і напсувати його дорогоцінному життю і майбутньому довголіттю. Проте Антончик на карафольчині прокльони особливої уваги не звернув. «Ні, от серйозно», – сказав він. От коли за законами фізики нічого не щезає, то чому не можуть думки, розум, почуття, ну, оте, що називають душею? Чому не може воно перейти у форму привида після смерті тіла, га? Хіба це не науково? Хіба це суперечить науці, га? Всі пороздявляли роти і перезирнулися. Я читав, що у Англії є офіційно зареєстровані привиди, вів далі Антончик. Точно, сам у журналі читав, за рубіжом. У самісінькому Лондоні і в інших містах живуть у старовинних замках і регулярно з'являються. От як це пояснить, га? Так то ж, то ж при капіталізмі, заперечив Коля Кагарлицький. У них і Бог є, теж офіційно. Так що з того? А от легенда про Горбушину могилу, не здавався Антончик. «Живе ж вона в нас у народі! Скільки вже років? Років триста, не менше! І кажуть же, що бачили люди, і не раз!» І тут мені стрельнуло. «О!» «Хлопці, ідея!» – сказав я. «Чим отак язиками ляпати? Пропоную перевірити легенду про Горбушину могилу. На власні очі пересвідчитися, правду чи неправду балакають. Піти вночі в п'ятницю і перевірити!» Хлопці знову пороздявляли роти і перезернулися. Ту легенду про горбушену могилу кожен знав з маличку.